מזמור ל"ג רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה. הודו לאדוני בכינור, בנבל עשור זמרו לו. שירו לו שיר חדש, היטיבו נגן בתרועה. כי ישר דבר אדוני, וכל מעשהו באמונה. אוהב צדקה ומשפט, חסד אדוני מלאה הארץ. בדבר אדוני שמים נעשו.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 אשרי הגוי אשר אדוני אלוהיו, העם בחר לנחלה לו. משמיים היבית אדוני, ראה את כל בני האדם. ממכון שבטו השגיח אל כל יושבי הארץ. היוצר יחד ליבם, המבין אל כל מעשיהם. אין המלך נושע ברוב חיל, גיבור לא ינצל ברוב כח. שקר הסוס לתשועה, וברוב חילו לא ימלט. הנה אין אדוני אל יראיו, למייחלים לחסדו, להציל ממוות נפשם ולחיותם ברעב. נפשנו חיכתה לאדוני, עזרנו ומגיננו הוא, כי בו ישמח לבנו, כי בשם קודשו בטחנו. יהי חסדך אדוני עלינו, כאשר ייחלנו לך.